25. Pereld ne sajnáld. 1991. szeptembertől októberig. 1991. szeptemberében épp Millendben töltöttük a hétvégét, amikor úgy éreztem, életem darabjaira esik szét. Miután az évelején aláírtuk a szerződést Janet Jacksonnal, és a hítrói i járatok is beindultak, mintha egyszerre minden a visszájára fordult volna. A Janet Jackson megállapodás akkora anyagi terhet jelentett, hogy még a Virgin Music is nehézségekkel küzdött miatta. A légitársaság pedig elérte a határait azzal, hogy egyszerre a Getwickről és a Heathrowról is megpróbált működni. Mindez csak tetézték a Virgin anyagi gondjairól terjengő, rossz indulatú pletykák. Úgy éreztem, mintha bozót tüzetoltanék. Miközben próbáltam megfékezni a lángokat, egyre többen csak az engem fenyegető csődről beszéltek. Annyi újságíró hívott fel azzal, hogy tényleg tönkre megyek-e, hogy a végén már majdnem elhittem. Friss levegőre is magányra vágytam, ezért többször is körbesétáltam a tavat, hogy kitaláljam, mit tegyek. A problémák másás súlykén nehezettek rám. Bár Janetet leszerződtettük, Simon Virgin Music iránti lelkesedésének alábbhagyása egyre jobban aggasztott. Jó ideje már nem járt el a klubokba, hogy új tehetségeket kutasson fel. Így a Virgin már jó ideje nem rukkolt elő új bandákkal, miközben egy kiadó pont az új produkcióktól van mozgásban. Tudtam, hogy Simon a Virgin Musicos részesedése miatt taggódik, mert úgy érzi, ha a Virgin Atlantic-kel bármi gond lenne, az kihat a lemez cégre is. Én viszont pont attól tartottam, ha ő nem elég elkötelezett a Virgin Music iránt, az csökkenti az én részesedésem értékét. Simon már nem szívvel lélekkel dolgozott. Jobban érdekelték a saját ügyei. A Virgin Atlantic a British Airways-el zajló versengés miatt elképesztően kemény időszakot élt át. Karbantartó tartó csapatunk naponta legalább három-négyszer fordult Heathrow és getvik között, hogy így szervizelje a gépeinket. Ha az egyik járat netán az egyik repülőtéren késett, az dominóként hatott a többi indulására is. Vél pedig úgy hallotta, Lord King büszkén terjeszti, hogy a Hitro erődért vívott csatát megnyerték, a Virgin rövid időn belül összeomlik. És ha még ez sem lett volna elég, a BA teljesen nyíltan lopta el az utasainkat. Két eset is eljutott hozzánk, amikor a BA otthonukban hívott fel Virgin Atlantic utasokat azért, hogy átcsábítsa őket a saját járataikra. A személyzetünk annak is tanulja volt, amikor a BA megkörnyékezte az érkező Virgin Atlantic utasokat, hogy pártoljanak át hozzájuk. Én közben a Virgin Atlantic és a Virgin Music között próbáltam egyensúlyozni, hiszen nekem egyszerre két lovat kellett megülnöm. A céget rajtam kívül csak a Lloyds Bank kötötte össze. Elvégre a Virgin Atlanticnek nyújtott hitelért a Virgin Music vállalta a garanciát. Simon pont emiatt aggódott. A légitársaság viszont másképp nem lett volna képes működni. A Virgin Atlantic gondjai előrevetítették a kérdést, hogy mi lesz a Virgin Musical. Simon, Trevor, Ken, Robert és én a nyáron megpróbáltuk kitalálni, mit tegyünk. Korábban még a gondolataimból is száműztem a kiadó eladásának ötletét, ám ahogy a Virgin atlantic kapcsolatos plegykák terjedtek, Egyre jobban tudatosult bennem, hogy valamilyen áldozatot hoznunk kell. Ezt láttad? Tette elém egyik hétfő reggel Will a Fortune magazin legfrissebb számát. Az egyik oldalon egy rólam készült fotó volt, amint a Necker homokos partján napozom. A kezemben a Mavericks in Paradise című könyv. A kép aláírása következő. Richard Branson, a Virgin csoport alapítója a milliárdosok életét élvezi. Természetesen a Brit Virgin szigeteken. Érdeklődéssel olvastam, hogy cégcsoportom másfél milliárd dollárt ér. Remélem ezt a cikket a Le Loic is megkapta. Elképzelhető felelte Will. De vajon el is hiszik? De hát benne van az újságban, nevettem. Akkor pedig igaz kell, hogy legyen. Az október másodikai szerdai lapok címoldalán ez állt. Kipukkad a Richard Branson Luffy. A Guardian üzleti rovata egész oldalt szentelt adósságaim kivesézésének. Ez az aranyember valójában teljesen eladósodott, és egy veszteséges cégcsoport tetején ül, szólt a cím. Majd egy sorra lejjebb ezt írták. A dal ugyan még szól, de vajon a befektetőknek is tetszik -e? A cikk megdöbbentett. Amikor egy újságíró hosszabb, még ha a rossz elemzést is közöl rólam, előtte egy háttérbeszélgetés során rendszerint egyezteti velem a főbb pontokat. A Guardian újságírója viszont meg sem keresett. Elkezdtem olvasni a cikket. A Virgin cégek legfrissebb mérlegadatai olyan alacsony cashflow árulkodnak, amelyel a cég beruházásai nem finanszírozhatók. Az írás végére érve szörnyű érzésem támadt. Annak tartalmát más lapok is átvehetik, így számtalan hasonló cikk jelenhet meg rólunk. Ha egy jól informált gazdasági szakíró szerint a Virgin ekkora bajban van, a bankárok gyorsan menekülőre fogják és viszik a pénzüket is. A Virgin tehát továbbra is rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van, szólt a cikk végkövetkeztetése. A cég versenytársaihoz képest még mindig parányi, és üzleti tevékenységét igencsak sérülékeny, ingadozó piacokon folytathatja. A tőzsdei visszavásárlás következményei és a cégbirodalom indokolatlanul gyors növekedése továbbra is nagyon magas adósságszintet eredményez. A Branson a stratoszféra veszélyes magasságaiba emelkedett. Persze izgalmas utazás, amiben nagyon elszántan vágtak bele, Mr. Branson ballon túráját mégsem ajánlatos példaként követni. A cikk a legsebezhetőbb pontunkon talált el, és a lehető legrosszabb színben tüntetett fel minket. A nagyvilág, vagy legalábbis a Guardian olvasói számára pedig úgy tűnhetett, hogy Ellen bondal kerültem egy hajóba. Richard Branson tehát lassan, de biztosan süllyed. Égtek a telefonvonalak. Mindenki arra volt kíváncsi, mit reagálok a cikkre. A választ Villel fogalmaztuk meg. Mondandónk nem volt más, mint amit amúgy is mindenkinek elmondtunk. Hangsúlyoztuk, hogy az adatok helytelenek, a cikkíró sem a Virgin Music szerződések eszmei értékéről, sem a Virgin Atlantic repülőgép parkjának értékéről nem tesz említést. Aznap a délután 5 órás géppel Japánba kellett utaznom, így nem maradt túl sok időm arra, hogy a Guardian cikkére reagáljak. Gyorsan összedobtam egy levelet a szerkesztőnek, amelyben igyekeztem alaposan visszavágni. A kipukka da Richard Branson Luffy című cikkükben számos valótlanságot és pontatlanságot fedeztem fel, ami könnyen elkerülhető lett volna, ha a szerző veszi a fáradtságot és előtte egyeztet velem. Mivel néhány perc múlva Japánba kell indulnom, a cikk vonatkozásában vicces, hogy épp a közgazdaságtudományok doktorává avatnak, ezért a tárgyi tévedéseket nem sorolnám fel. Ehelyett egyetlen egyet emelnék ki. A tősdei bevezetés után a profitunk, ellentétben a cikkben leírtakkal, nemhogy nem kezdett mély repülésbe, éppen hogy megduplázódott. Azt is hozzátettem, hogy a cégcsoport értéke a hitelek visszafizetése után is egy milliárd font. Vil bejött, hogy megvitassuk az írásomat. Egy ilyen levél nem lesz elég, jegyezte meg. Mivel egész oldalas cikben támadtak meg, nekünk is ugyanennyi jár, hogy megvédjük az álláspontunkat. Abba soha nem egyeznek bele. De igen, hiszen a miatta kialakuló vihar nagyon is jól jöhet a Guardian számára, ami sokkal előnyösebb, mint egy senki által nem olvasott, 27 oldalon eldugott rövid levél, lelkesítettem. Ezután nekiálltunk egy Guardiannek válaszul szánt egész oldalas cikknek, de a befejezése előtt indulnom kellett Tokióba. Az érkezésem pillanatában már villel egyeztettem telefonon. Egy fél kaptunk, újságolta. Ez is jobb, mint a semmi. A cikk vázlatát már is küldöm faxon. A Guardian leginkább a Pertől tartott, úgyhogy valószínűleg örültek, hogy csak válasz lehetőséget szeretnénk. Felhívtam Trevor-t, hogy megkérdezzem, mi a véleménye a Leloyznak a cikkről. Különös, de nem izgatja őket túlságosan, felelte. Amikor felhívtam a Lloyds bankot, azt is megtudtam, miért. Én is olvastam az anyagot, mondta John Hubley, de nem hiszem, hogy sokan látták. Ráadásul az ismerőseim nem veszik komolyan azt, amit a Guardian ír. Ha a cikk a Daily telegraph vagy a Financial Times-ban jelenik meg, egészen más lenne a helyzet. Ezek szerint a hitelünkkel minden rendben, tettem fel a kérdést lezseren, mintha az a legkevésbé számítana. Az igazgató tanács elfogadta a döntést, felelte Hábli. Az egyetlen kitétel, hogy a cég tárgyi eszközeire elővásárlási jogot szerezzünk. Miután leraktam a telefont, kényelmesen hátradöltem a hotelszobámban az ágyon, és behúnytam a szemem. Arra gondoltam, ha a cikk egy másik labban jelenik meg, a City egész másként reagált volna. Félelmetes, de ezeknek a bankároknak sokszor csak a látszat számít. A Virginről kialakult képet korábban mindig sikerült a javunkra fordítani. Most először fordult elő, hogy a belénk vetett bizalom visszaszerzéséért küzdöttünk. Ha ez az írás a Financial Times-ban jelent volna meg, még az is előfordulhatott volna, hogy a bankok visszatartják a hiteleket, ami a Virgin cégcsoport végét jelentette volna. Azért utaztam Japánba, hogy átvegyem a tiszteletbeli doktori címet. Az egyetemvezetése arra kért, találkozzam a diákokkal és válaszoljak a kérdéseikre, de informális előadás helyett inkább kötetlen beszélgetést javasoltam. Több ezren jöttek el. Nagy volt az érdeklődés. A professzor arra bíztatta a hallgatóságot, hogy kérdezzenek, de nagyjából három percig teljes csend honolt a teremben. Hogy megtörjem a csendet, az első kérdezőnek két jegyet ajánlottam fel londoni járatunk első osztályára. Abban a pillanatban legalább ötven kéz emelkedett a magasba, majd három órán át záporoztak a kértések. Az utazást arra is kihasználtam, hogy kyoto megfelelő helyet keressek az új Virgin megasztor számára. Mike Immennel vonattal mentünk oda Tokióból. A járművet sinkenszennek a helyek pedig Ágyugójó vasútnak hívták. Olyan volt, mint a repülőn. Fülhallgatón lehetett zenét hallgatni, utaskísérők szolgáltak fel, sőt, étel- és italautómaták is működtek rajta. Vajon otthon miért nem ilyenek a vonatok, tűnődtem. Felírtam magamnak néhány észrevételt az angol és japán vonatokról, majd gondolataimat újra a megasztor helyszínére összpontosítottam. Londonba visszaérve következő hét pénteken Vilt, a Sunday Telegraph közlekedési szakírója, Toby Helm kereste meg telefonon. Azt kérdezte, ha a kormány privatizálná a brit vasúttársaságot, a Virgin-t -e a vonatok üzemeltetése. Villa jött az irodámba, hogy megkérdezze. Te mit gondolsz? Dobtam vissza a labdát. Minél többet beszéltünk róla, annál jobb ötletnek tűnt, elvégre a vasút minden közlekedési problémára megoldás lehet. Az új autópályákon óriási dugók alakultak ki. Londonból Manchesterbe jutni valóságos rémálom volt. Mond meg neki, hogy igen, válaszoltam Vilnek. Mit veszíthetünk vele? A Sunday Telegraph első oldalán megjelent, a Virgin vonattal jár című cikkben azt írták, hogy a Virgin a keleti parton vegyes vállalatot alapít a British Rail-el. A sztoriból a hét híre lett, amely áldásosan elterelte a figyelmet a likviditási gondjainkról, és remek válasz volt a korábban elterjedt negatív hírekre, hiszen azt mutatta, terjeszkedésben gondolkodunk, ami nyilván nem lenne napirenden, ha pénzügyi hátterünk nem engedné meg. Enyhült rajtunk a nyomás. Az újságírók most nem az anyagiakról és a minket fenyegető helyzetről, hanem a jövőbeni merész terveinkről cikkeztek. Hétfőn égtek a vonalak. Hívtak a Siemens-től és a General Electric-től, valamint a steer Davis Glaive cégtől egy Jim steer néven bemutatkozó közlekedési tanácsadó. Will azonnal tudta, hogy Jim komoly szakember. Ezt végig kell csinálniuk, jelentette ki Willnek. Álljanak össze az Intercity-vel és üzemeltessék közösen a 125-ös vonalat. Három lehetséges nevet jegyeztettünk be. A Virgin rail a Virgin express és a Virgin flyer -t. majd megbíztuk jim hogy készítse elő a Virgin vonat látványtervét. Figyelmeztettük, hogy semmi tartalékunk nincs. Ő ennek ellenére összehozott minket egy Elektra nevű kockázati tőketársasággal, akik elvileg hajlandóak voltak pénzt fektetni az ötletbe. Villel, az Elektránál egy Rowan Gormley nevű illetővel tárgyaltunk, aki 20 ezer fontot ajánlott fel egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Trevor, Will és én, valamint Jim és Rowan Gormley egy kisebb üzleti tervvel és a Virgin vonat makettjével felkerestük a British Lave Intercity szolgáltatási igazgatóját, Chris Green t Jelen volt még a közlekedési minisztériumból Roger Freeman, és a British Rail ügyvezető igazgatója John Wellsby is. Előadtuk a terveinket a Virgin által működtetett vasútvonalakról, a British Rail azonban nem fogadta túl nagy lelkesedéssel az elképzelést. John Wellsby mindenféle privatizációt ellenzett, és az ajánlatunkban csak egy későbbi kedvezőtlen átrendeződés lehetőségét látta. A tárgyalásról kifelé menet az egyik kollégájának, de a mikrofonok bekapcsolva maradtak, így az egész iroda hallotta. Inkább meghalok, mint hogy ennek a szarházinak a logóját a vonataimon lássam. Az október 21-i héten jelenésem volt Angela Rippon reggeli műsorában az LBC rádióban. Nem volt éppen ideális hajnali ötkor kelni és sötétben elindulni az Euston közeli LBC irodaházba, majd 6-tól 8-ig ott ülni a stúdióban, mindezt reggeli előtt. A műsor producere Lord Kinget is meghívta, hogy nyilvánosan vitassuk meg a British Airways és a Virgin közötti ellentéteket, és a BA velünk szemben alkalmazott eljárásait. Mondja meg neki, hogy nem ereszkedem le az őszintjére, válaszolta erre Lord King, és nyugodtan idézhet. Január-februári levélváltásunk óta most először kerültem Lord King közelébe, ám a válaszából ítélve egyértelmű volt, hogy még mindig nehezten rám. A rádiós meghívás viszont csak egy ártatlannak tűnő tréfa kezdete volt. Előző héten ugyanis Joseph Campbell, a Virgin Records limuzin szolgálatának vezetője hívott fel. Richard kezdte. Nem akarlak zavarni, de történt valami furcsa, amiről tudnot kell. Az egyik kolléganőnk lánya egy magánnyomozó irodánál dolgozik, és említette, hogy a cég nyomoz utánad. Állítólag a múlt héten a Klerich szálloda éttermébe is követtek, és a melletted lévő asztalnál ültek. Visszalapoztam a naptáramban, aznap tényleg ott ebédeltem. Megköszöntem Josephnek, és eltűnődtem, mit tegyek. Talán hívjam a rendőrséget. Ahogy letettem, az jutott eszembe, mi van, ha lehallgat valaki, hiszen telefonon a legfontosabb ügyeimről is beszéltem. Sőt, még az is átfutott az agyamon, talán a gyerekeimet is követik az iskolába, vagy épp a kukámban turkálnak. Az ablakhoz léptem, és kinéztem a Holland parkra. Mi van, ha az utcán parkoló British telekom furgon csak álca, és valójában onnan intézik a lehallgatást? Bár az is lehet, hogy simán csak túl sok krimit olvastam. Aztán kivertem a fejemből ezt a gondolatot, hiszen az életmódomat egyik napról a másikra nem tudtam megváltoztatni. Ráadásul nem volt semmit akargatni valóm. Ha elkezdtem volna ezeken a nyomozókon agyalni, és azon vajon kibérelhette fel őket, márpedig csak a is érvész lehetett, abba belegolyóztam volna. Ha folyton azon morfondíroztam volna, hogy valaki követ, hamarosan üldözési mániám alakult volna ki. Ezért úgy döntöttem, ugyanúgy élek tovább, ahogy addig. Nem süllyedek le az őszintjükre, és nem ellenőriztetem, valóban lehallgatják-e a telefonomat. A héten minden nap hajnali ötkor keltem, így péntekre teljesen kimerültem. Délután visszamentem az irodámba, ahol üzenet várt Pennytől. A tudétől től Chris Hutchins keresett egy cikk miatt. Visszahívást kér. Chris Hutchins a Today magazin bulvár újságírója volt, és köztudottan alkohol problémákkal küzdött. Felhívtam. Richard, először is szeretném leszögezni, hogy túl vagyok az anonim alkoholista terápián, kezdte Chris. Teljesen tiszta vagyok, úgyhogy komolyan veheted, amit mondok. Elővettem a noteszomat, és úgy hallgattam, amit mond. Beszéltem Brian Bessemmel. Ő kicsoda. A british ervész piárosa. Ugyanazt csinálja Lord Kingnek, amit Timbel Lord Hansonnak. Besem feleségét, Ilint, e jól ismerem, mert korábban nekem dolgozott. Azzal hívott fel, hogy Briannek lenne egy jó sztori a Bransonról és a drogokról. Remek, jegyeztem meg gúnyosan. Erre felhívtam besemet, ő meg elmondta, hogy a BA kérésére részletes tanulmányt készítette a Virgin működésének erősségeiről és gyengéiről. Azt is megemlítette, tud egy remek, bár megalapozatlan sztorit a Heavenről, és ha gondolom, járjak utána az ottani kábítószerügyeknek. Hozzátette, hogy ő személy szerint nem akar kinyírni. Sőt, a biénynek a legkevésbé van arra szüksége, hogy vér tapadjon a kezéhez likvidálásod eredményeként. Ekkor eszembe jutott valami. Próbáltam felidézni, melyik újságíró kérdezett legutóbb a Heavenről. És rájöttem, hogy az a bizonyos Frankén a Sunday Telegraph gazdasági rovatvezetője volt kíváncsi az ügyre. Aztán azt mondta, olvassam el a Guardian cikkét a Virgin pénzügyeiről. De mivel a pénzügy nem az én asztalom végül nem néztem meg. Akkor talán megfordíthatnánk az ügyet, és nyomozhatnál egy kicsit a BA házatáján, vetettem fel. Meggondolom, felelte Krisz. De ez nem az én stílusom. Csak egy sima plegykarogatot vezetek. De hétfőn a Szavajban együtt ebédelek Brian Bessemmel. Gyere el hozzám hétvégén, javasoltam. Örömmel átbeszélném veled ezt az egészet. Rendben, egyezett bele Krisz. Ezután azonnal behívtam Vilt. Az előbb Krisz Hutchins hívott. Az a fickó, aki 1989-ben akkora felhajtást csinált, amikor azt írta rólad a Felemelkedik Sir Richard című cikkében, hogy dovaggá akarod magad? Ugye emlékszel? jegyezte meg Will. Úgy tűnt, hogy már tiszta. Elmondott egy történetet arról, mennyire érdeklődik irántunk a B.A. A jegyzeteimbe pillantottam. Ismersz egy bizonyos Brian Binghamet? Nem, felelte Vil zavartan. Ugyanazt csinálja Lord Kingnek, mint amit Timbel Lord Hansonnak. Soha nem hallottam a nevét, ismételte meg Will. Nem is Bingham, hanem besem, javítottam. Brian besem. Azt terjeszti, hogy pörög a droga heavenben. Brian Bresem. Úristen, már is jövök. Will folyton izgatottnak tűnt, mint aki alig várja, hogy végre felemelhesse a telefont és felhívhasson valakit, de amikor beviharzott a szobámba, úgy tűnt pánikrohamot kapott. Brian Besame, rossz hír, mondta. Az üzleti világ egyik legbefolyásosabb piárosa. Ezért, ha tényleg ellenünk fordult, óriási szarban vagyunk. A legerősebb kapcsolatrendszerrel rendelkezik a médiában.